שלום לך. אהלן מוצי. יש לי מישהו שאלות? למה את צריכה אל תצחי. כן. Okay. משהו שיש לנו קוראים, לא זה מה שקראתי בספר שיראתי אותך, זה הזרעים שאתה זורע, כאילו אחרי זה, אחרי זה בא לתוך החיים שלך, מהסים שעשית. Okay. ו... אוקיי. אז... אולי אם אתה חושב זה טוב או לא טוב, אני רואה את מה אתה מדבר. מה טוב או לא? לא, נגיד אתה עושה איזה משהו, כן. כמו שאמרת, דימה הזאת בשוק של מישהו של... מוכר איזשהו מוצר, והוא משקר כדי לקבל עליו יותר כסף. הוא אומר איזו אישה זקנה מהכפר, עשתה, ויש לה עשרה ילדים חרשים, נורים, נורים וכולי, והוא מקבל כסף על זה. זה סתם דוגמה, היא לא חייבת להיות, אבל יותר נכון המילה זה הזרעים שאנחנו מביאים בספר. כן. אז על הזרעים, זאת אומרת, על הבן אדם שעושה את זה, אז אינסטינקטיבית אני הייתי אומר שזה לא דיבור נכון. לעומת זאת, אולי הוא בעצמו יש לו עשרה ילדים חרשים, שצריך לפרנס אותם, אז אנחנו לא יודעים. אז אני מציע תמיד שאנחנו לא ננסה להבין האם הבן אדם ההוא בסדר או לא בסדר. המקסימום שאנחנו יכולים לדעת זה אם אנחנו פחות או יותר בסדר, כי יש לנו, זאת אומרת, גם על עצמנו אנחנו לא יודעים ממש הכל, אבל הכי הרבה אינפורמציה יש לנו על עצמנו. אז תמיד את כל הכללים האלה, רצוי מאוד לא להפעיל על אף אחד אחר, אלא על עצמנו. ובקשר, כאילו, קצת יותר עמוק לאיך הדברים האלה עובדים, אז זה... ב... בטרמינולוגיה הבודהיסטית זה נקרא קארמה, כי זה פעולה, וכבר למדנו בפעם הקודמת. קארמה זה פעולה? כן. לא פורמה? קארמה זה עשייה, כן. זה ממש ככה, כאילו מילולית, וגם... אז מה שאתה עושה, איך הוא קובע? רגע, רגע, אנחנו נדבר על זה ככה די לעומר. אז... בסוף זה יקרה? כן. <laughs> לא, זה בסדר, אני, כשאני... לא, הוא מסמן לי. <laughs> הוא, זה בסדר. מנסים לחנך אותי כבר הרבה שנים. <laughs> אני, כששאלה היא לא רלוונטית, אז אני מנסה להגיד שהיא לא רלוונטית. כשיש <laughs> שאלה שתהיה לה תשובה בהמשך, אני אומר שזו שאלה שתהיה לה כן. תשובה בהמשך. והרבה מאוד שאלות עוזרות לי דווקא להבהיר את מה שאני רוצה. אז באופן okay. בסיסי, תרגישי חופשית לשאול, וגם היא מוכנה לזה שהיא נגיד שאין okay. כרגע תשובה או משהו כזה. נגיד mm -hmm. אבא שלי עשה איזה פעולה שנים במבט לחוק, <חוק> אני חושבת שאולי הייתה לא נכונה, היא הזיקה באיזשהו מקום. אני יכולה לתקן פעולה של מישהו אחר? או... אולי זה, זה מופיע, זה מזיק או... את לא יכולה לתקן פעולה של מישהו אחר את לא יכולה לתקן פעולה שלך, על פי רוב יכולה, כן, לעשות פעולה עכשיו שהיא מתאימה למה שקורה עכשיו לנסות לתקן פעולות שעשינו בעבר זה, על פי נחשב ל... בזבוז של אנרגיה. הם כאילו צדקה הם מעשי טוב כמו שיש לדברי כיפור כשאתה מבקש סליחה אתה... לא, אין כיפור. יש מעשי טוב. זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים לנסות לעשות דברים שהם בסדר. אז הם תכף, אז רגע, אני מבטיח שאנחנו נדבר על זה ממש ברחב בתך הקטנה בעוד רבע שעה בערך. אז זו הייתה שאלה אחת. יש עוד שאלה? או שזאת הייתה שתי השאלות? היא בסדר. לי רק לגבי על משהו שחרר? כן, כן, זה תמיד טוב לשאול, כן. יש? אני לא יודעת, פה קורסאות מאוד שוחעות כאלה, ואני כזה תמיד זוכרת שבדיטציה הוא צוחקה אחרות. אז כאילו מה, זה שוחרר? א', כן. ב', א', ב'. את נרדמת, את מרגישה שאת נרדמת, <אז>, אז מי שלא נרדם אין שום בעיה שירגיש הכי נוח שהוא יכול. זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש הכי נוח שאנחנו יכולים להרגיש, כשהגבול הוא שאנחנו נרדמים. כן. <אז>, אז אין אצלי בעדה, אין שום דבר נגד שנרגיש נוח. אין צורך להיות מתוח, אין צורך להיות... אה, אה, אה, אה. <אפוץ> אין צורך להיות אה, על הקצה, אנחנו צריכים להיות במצב של let go, אבל לא במצב של נמנון, אז זה ה... זה ההנחיות, כאילו, לא להרגיש לא נוח זה פולני. כן, זה לא פולני, אתם יודעים מה הפולני עשה, שהיא מרגישה טוב וכיף לה ונחמד לה. היא יושבת שזה יעבור. מהיותי פולני זה נכון. כן. פולניאגה. בסדר, אז... שוב, אני רוצה להזכיר, <שמע> <שאת אומרת> <שמע> שדיב... <שמע> ש... שדיברנו על, על פעולה נכונה, ו... ושוב, דיברנו על כמה פעולות שנחשבות כפעולות לא נכונות, אבל חשוב להבין שהדברים האלה הם כבר כאילו בדרגת חשיבות או בוא נגיד, הם כאילו יותר פרימיטיביים, אם אפשר להגיד, מאשר הדבר עצמו שאומר שפעולה נכונה זה פעולה שמתאימה לסיטואציה. זה מה שחשוב בעצם להבין. ומה שאמרנו שאסור להרוג, ואסור לשקר, ואסור לגנוב וכל הדברים האלה, זה כאילו בשביל האנשים שצריכים להסביר להם יותר מדי הסברים. זאת אומרת, זה מתחיל להיות מיותר כשאתה מתחיל להבין. מניפולציה זה כאילו מניפולציה? ההגדרה של מניפולציה היא מאוד שלילית. רבים יש נחלן? זה לא... זה לא שלנו. זה לא קריטריון. אכן. יש לה תועלת, היא מצילה חייך. כן. בגזלן. כן, אז בסדר, אז זה מתאים ל... אז זה פעולה נכונה. כן, כן. אין פעולה שהיא לא נכונה בעיקרון, אבל זה תלוי בסיטואציה. נגיד... גם לערוד פלאפונים, זה הגנה. נגיד, כן. בוא נגיד... בוא נגיד לחתוך בן אדם זה בסדר אם אתה מנתח. זה יותר אולי נעים, יש אולי גם מצבי... כן, אבל, אבל שוב, אני מציע זאת אומרת, שנדבר פחות על מצבי קצה, כי הם יותר אה, מאתגרים mm -hmm. אולי אינטלקטואלית, אבל הם הרבה פחות על פירו, והם הרבה פחות מעשיים. מי מאיתנו באמת עמד במצב כזה שהוא אצלנו היה צריך להתלבט אם להרוג או לא להרוג מישהו? זה טוב, בשביל סיפור, או בשביל מעשה, או בשביל לחדד את המוח, אבל רוב ה... ה, ה, ה דילמות שאנחנו עומדים בהן בחיי יום יום, אם אנחנו טיפה חושבים או טיפה נמצאים בתוך הסיטואציה, אנחנו כן יודעים מה לעשות. וזה בעצם יותר חשוב. אז כיוון שאנחנו מדברים על פעולה נכונה, וכיוון שאמרתי שנדבר היום על קארמה, אז באמת, קארמה זה מילה, זה מילה מאוד חשובה ושוב אני חוזר, קארמה בסנסקריט ובפאלי קאמה בפאלי, קארמה בסנסקריט המובן המילולי שלה זה פעולה וכשמדברים יש כאילו הרבה סוגים של אתם יודעים שיוגה, שוב בסנסקריט המשמעות שלה זה, נגיד, התרגום הכי טוב באנגלית זה דיסיפלין, זאת אומרת, אז יש כל מיני סוגים של יוגה, אז יש, יש הטה יוגה, שזה, לא, סליחה, אסנה יוגה, שזה אומר יוגה של כל מיני תנוחות מסוימות של הגוף, יש מה שנקרא בקטי יוגה, שבקטי זה דבקוי, זאת אומרת אלה שרוקדים ארי קרישנה וכל הדברים האלה זה בקטי יוגה, ויש למשל קרמה יוגה, קרמה יוגה זאת אומרת זה מישהו שבעצם מנסה להתקרב לאמת דרך מעשי, זאת אומרת זה יכול להיות עבודה התנדבותית, זה יכול להיות אה, אה, אה, פעילות ציבורית אפילו, כל הדברים האלה נקראים קרמה יוגה, כי זה פעולה, ויש משהו שנקרא ניאנה יוגה, שזה אה, אפשר להגיד יוגה אינטלקטואלית, זאת אומרת שפשוט מדברים על האמת, זאת אומרת מה שאנחנו עושים פה רוב הזמן, כאילו חוץ מהמדיטציה זה בעצם ניאנה יוגה, זאת אומרת ניסיון להבין. יוגה זה בעצם קצת דיספין כדי להגיע לאמת? כן, כן. ו... וואטס לפחות טוען שיוגה זה, השורש שלו זה כמו באנגלית יוק. זאת אומרת, אתה שם על עצמך איזושהי, לא נגיד מגבלה, אבל אתה מכניס את עצמך לאיזשהו תלם מסוים, שדרכו אתה חושב שתגיע לאמת. זאת אומרת... בכלל, המטרה, <קד> זאת אומרת, אם <תודה> <עם> המטרה בבודהיזם <תודה> זה להבין מה זה סבל ולהשתחרר מהסבל, ואז המטרה נגיד של ההינדים, זה גם כן בעצם אותו דבר, זה להגיע להערה, שהיא בעצם להגיע לשלווה. אז זה מבט קצת אחר, אבל כולם רוצים בעצם אותו דבר. כולם רוצים שיהיה להם טוב. זה הכל. אז קרמה, פעולה. בטיבטית זה גם פעולה, אבל יש שם גם את המשמעות של ההדדיות הזאת שבין פעולה ותוצאה. אנחנו תכף על זה קצת יותר. עכשיו, אנחנו יודעים כאילו, ב... במערב וגם אצלנו במשך השנים התקבלה כאילו ה, ה, ה, ה, ה, הדעה שכרמה זה כאילו גורל, זאת אומרת זה הכרמה שלו. זה ממש, זאת אומרת זה כמובן זה איזשהו היבט מאוד מאוד מצומצם ולא מאוד מקובל של המשמעות המקורית של הנושא. <coughs> וזה בגלל שבסדר, המערב הגיע לשם להודו על המזרח ויצא, בגלל שהוא הסתכל על האנשים אז הוא הגיע למסקנה שהם פטאליסטים והם מקבלים את הכל כמו שזה ואנשים אומרים זה הקארמה שלי אז תדעו לכם שאין אף הודי שיגיד זה הקארמה שלי יש הרבה מאוד הודים שיגידו זה הדרמה שלי ומה זה הדרמה שלי? הדרמה שלי זה, זה התפקיד שלי בחיים. <coughs> וזה יכול להיקבע על ידי איפשהו, איפשהו נולד, והנסיבות שלו וכל הדברים האלה. וזה המשימה שלו, כאילו, מה שהוא צריך לעשות בחיים. אבל הוא לא יגיד, זה הקרמה שלי. למה? זה גם נראה, כי קרמה אפשר בהחלט, כי את הקרמה אנחנו מייצרים. על, כל, על ידי כל פעולה שלנו. עכשיו בואו נסתכל רגע בסיפור, נגיד שאנחנו יושבים באיזשהו סלום, באיזה בר אמריקאי, שם בדיוק איפה שנער שקראו לו סור, רב עם אבא שלו, ואנחנו רואים בחוץ את השריף הולך, ולפניו הולך מישהו כזה מסכן, כבול, קשור בחבל. וכולם שם בבר אומרים, אה, ah, כן, בסדר. סוף סוף תפסו את ג'ו, ועכשיו הולכים לתלות אותו. כי כולם מכירים אותו, שמעו עליו, הוא הרג מישהו, ועכשיו הולכים לתלות אותו. עכשיו בואו נשאל, למה ג'ו נמצא במצב הזה? אני רוצה שיגיד, ג'ו נמצא במצב הזה, כי הוא הרג מישהו. מישהו אחר <laughs> יותר חכם יגיד, הוא נמצא שם בגלל שתפסו אותו, כי אם לא היו תופסים אותו, לא היו לוקחים שתפסה. אותו. ועכשיו יבוא פסיכולוג ויגיד, לא, יבוא היסטוריון ויגיד, הוא נמצא שם כי הוא הרג את הבן אדם, הוא הרג את הבן אדם, כי הבן אדם הזה עשה משהו לא בסדר לאימא שלו, של ג'ו, וג'ו תפס אותו, והוא פשוט הרג אותו. מישהו יגיד, אתה מוכרח להרוג אותו, יכול או היה לעשות לו משהו אחר, עוד מישהו יגיד לא, אצלנו במערב, בעדה שלנו מקובל שאם אתה מישהו שעשה משהו לאימא שלך אז אתה אותו, ככה זה. ו... והדבר הזה בעצם אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו קוראים לזה כאילו גורל, בסדר? זה הגורל שלו, אבל בעצם כשאומרים שזה הגורל של מישהו ובסך הכל הוא אומר שאנחנו לא מבינים באמת למה הדבר הזה קורה. אחרת זה לא גורל, אחרת זה משהו שהוא כאילו דטרמיניסטי, הוא כבר דטרמיניסטי. גם, דרך אגב, גם שפינוזה אומר בדיוק אותו דבר, הוא אומר שכשאנחנו אומרים על משהו, הוא אומר אין דבר מקרי בעולם. כשאנחנו אומרים על משהו מקרי, זה פשוט הוכחה שאנחנו לא מבינים את השתלשלות העניינים שהביאה לנקודה, לנקודה הזאת. האם בכלל ניתן להבין משהו עד הסוף? זו שאלה אחרת. אבל הוא טוען שאם היית באמת מבין את הכל, היית רואה שאין שום דבר מקרי. <coughs> אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים על קרמה, אנחנו צריכים לדבן, להבין שיש שני סוגים שאנחנו הרבה פעמים בלבל, מבלבלים ביניהם. יש משהו שנקרא פעולה ויש משהו שנקרא התנסות או באנגלית אקשן ואקספריאנס והאקשן זה מקביל לזרע והאקספריאנס זה מקביל לעט זאת אומרת האקספריאנס הוא תוצאה בעצם של האקשן אבל אנחנו צריכים לזכור עוד דבר אחד שפעולה אנחנו מגדירים בתור משהו שבאמת קורה ואקספריאנס זה מה שנשאר אצלנו מאותה פעולה. יש לנו, כן, כן, יש לנו התנסויות אבל ההתנסות זה איך שאנחנו בעצם תופסים או זוכרים משהו שקרה. בסדר? זה הגדרה ברורה אז חוויה <אז> או? זה משהו <מה> נשאר <אז> לנו? כן, מכאן? בסדר, כן, כן, זה משהו נשאר לנו, בדיוק, עץ. בדיוק. עכשיו, צריך להבין שזה לא, בכלל, כל ה... מאוד בסיסי בבודהיזם זה עניין של סיבה ותוצאה. אבל סיבה ותוצאה זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. זאת אומרת, זה לא שיש סיבה אחת ותוצאה אחת. זה יותר, זה יותר אה, אה, אה, אה, מסובך, ואפשר להגיד שפעולה <coughs> מסוימת, <coughs> או יותר נכון, בא בעקבות פעולה אחרת? לא בדיוק, אלא שפעולה מסוימת, או יותר נכון, התנסות מסוימת, גורמת נטייה בהתנסויות דומות וגם יש לה עוד השפעות קצת אחרות זאת אומרת אם אנחנו עושים משהו בצורה מסוימת יש לנו נטייה בפעם הבאה לעשות דבר דומה בצורה דומה אם נהיה בסיטואציה דומה וזה בעצם הטמעות כאילו הקונדישנינג שאנחנו צוברים במשך החיים עכשיו הדבר הזה הוא באמת הוא כאילו הוא, הוא, הוא, הוא רב מימדי זאת אומרת אם זה היה מוצלח מה? אם זה היה מוצלח בכלל תכף נדבר אם מוצלח או לא מוצלח ומה הקריטריונים כאילו למוצלח או לא מוצלח אז אז בעצם קרמה, אם נסתכל על זה, כאילו מבחינה נאורוביולוגית, זה איזה שהם מסלולים מסוימים בתוך המוח שלנו, שדבר אחד מוביל לדבר שני, בצורה כמעט ערכית. ולפי הבודהיזם, שהוא לא ממש נאורופסיכולוגיה, אז בשביל שמשהו באמת, אז הם קוראים לזה משהו שמשאיר אצלך כאילו חתימה קרמטית, זאת אומרת שהוא באמת יוצר אצלך קרמה, כשהקרמה זה הפעולה והתוצאה של הפעולה. אז דרושים ארבעה תנאים בעצם, אחד זה מחשבה, זאת אומרת שהפעולה תהיה במחשבה תחילה. כי... ושוב, זה... אני מדבר כאילו על העוצמה, אתה יכול לעשות משהו בלי מחשבה וגם כן שישאיר אצלך חתימה, אבל יש סיכוי יותר קטן שזה שיש אצלך חתימה. אז אחד זה מחשבה. אז רגע, בואי נ... עכשיו, הדבר השני, ושוב, כל אחד מהתנאים האלה זה תנאים שמוסיפים כאילו לעוצמה. הדבר השני זה הביצוע. זאת אומרת, רק מחשבה בלי ביצוע. אמנם משאירה איזשהו חותם, אבל אם חשבת ועשית, החותם הוא עוד יותר גדול. והביצוע לא חייב להיות דווקא על ידיך, אלא אם אמרת למישהו אחר לעשות משהו, והוא עשה, זה גם משפיע עליך, כמעט כמו שאתה היית עושה. אבל אם היוזמה הייתה שלך, המחשבה הייתה שלך, המעשה היה של מישהו אחר, עדיין זה משפיע עליך מאוד. <דור> עכשיו רצוי שוב בשביל שזה יהיה כמו שצריך שיהיה גם אובייקט זאת אומרת זה האובייקט צריך להיחשב בעיניך כאילו משהו חיצוני זאת אומרת, זה לא רק משהו שאתה עושה לעצמך אלא אם אתה עושה משהו למישהו אחר זה עוד יותר חזק <coughs> <אז> <com> <מחיצ> כן עכשיו, אם המעשה שדיברנו עליו קודם, אתה אומנם התחלת אותו, אבל לא סיימת אותו, זה יותר חלש מאשר אם סיימת אותו. למשל, אם נחשוב על עקידת יצחק, הייתה שם המחשבה, ויש שם ביצוע, היה שם אובייקט, אבל לא הייתה שם השלמה. כי בסוף, ברגע האחרון זה לא קרה. אז הוא רצה לעשות את זה. אז לא היה ביצוע. לא היה ביצוע. היה ביצוע, הוא קשר אותו, זאת אומרת הפעולה, בסדר, אוקיי, הוא עקד אותו והוא רגישה, אין הכוונה לעשות משהו שלא נעשה, ביצוע עקדה זה לא העניין, העניין הוא להרוג אותו, להקריב, איך אנחנו קוראים לזה אבל? עקדת יצחק, אז העקדה עצמה, נכון, בסדר, אולי בסוף הוא לא היה, אז אחר כך, אחר כך הייתה קרמה, והוא שלח את ישמעאל ואת אימא שלו שימותו במדבר. כן. דומה, לא? כן. וגם כן לא היה בסוף. זהו, אני רואה שזה בגלל זה זו תקווה קרמטית לעיראק. לעם ישראל. כמעט. זהו, שהוא ימות שם, אבל לא לעשות את הפעולה בעצמך. אם הוא היה, גם משליח, אז את בנו, אז הוא גם לא היה צריך לשלוח אותה. זה בעצמו בעצמו. אבל אולי אז אם היה אומר לו יפה מאוד, אז הוא היה הולך לעשות זה עוד פעם. כן, זה מה שאני אומר, זה כאילו שאם... אז אם נחשוב למשל על מקרה יותר פשוט, פשוט, זה גם כן לא בדיוק מקרה של יומיום, אבל מישהו נגיד עומד ככה ליד הבנקומט, רואה שם איזה זקן רועד, שמוציא כסף, הולך וחוטף לו את הכסף. מה קורה לו, לבן אדם שעשה את זה. פשוט כל זה הלך לא מהר והלך לא טוב, אז נוצרת אצלו בין היתר תאוות בצע, כי הוא מתחיל לראות שקל ו... וזה טוב ו... והוא עושה. עכשיו, אם הוא יעשה את זה כמה פעמים וכבר יכירו אותו, אז אנשים יפחדו ממנו. אז כבר הוא מרחיק ממנו אנשים. עכשיו הוא מתחיל להאמין שאפשר לחיות מזה, זה הולך פעם, פעמיים. כשהוא <coughs> מתחיל לחשוב שזה הולך לו, ומצד שני הוא רואה שהוא בעצמו בעצם נהיה בוא נגיד שודד כזה, ומה שנקרא בעיני החברה רע ואכזר וזה, באופן די טבעי הוא מתחיל להשליך את זה על אחרים, וחושב שגם הם כאלה. כל אחד שהוא יראה הוא יתחיל לחשוב אולי הוא דווקא הולך לשדוד אותי או בטוח כשאני אהיה זקן ורועד אז בטוח שישדדו אותי. חוץ מזה יש פה גם הסביבה שלו גם הקורבן עצמו זה שישדדו אותו וגם כל אלה שעמדו נגד מסביב ולא עשו שום דבר זה משפיע על כולם בעצם. זאת אומרת אבל הכי חשוב והכי מכריע, והדבר היחידי בעצם שאנחנו יכולים גם לעשות, זה מה שזה עושה לו. והטענה היא שכשאנחנו עושים משהו, ו... ויש לזה איזושהי תוצאה, ומה שאמרת קודם, והתוצאה הזאת היא נראית בעינינו, או בסדר, או... או איכשהו שהצלחנו לקדם משהו, אפילו אם אנחנו יודעים שבגדול זה לא כל בסדר, זה מטביע בנו איזשהו חותם וזה עושה לנו קונדישנינג. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שחלק עצום מהקונדישנינג שלנו מוטבע בנו כשאנחנו קטנים, זאת אומרת שאנחנו ילדים. גם אומרים לנו מה לעשות, גם ילדים הרי הם די פיקחיים, די מהר הם רואים על מה הם מקבלים שבחים ועל מה הם מקבלים נזיפות וכיוון שהם קטנים וחסרי מגן ותלויים לגמרי אז יחסית קל מאוד להתנות אותם זאת אומרת לחנך אותם שתקרא לזה איפה שאתה רוצה אבל מה שחשוב שאנחנו נבין שיש לנו המון המון התניות בעצם כל פעולה חברתית שלנו היא פעולה מודנית וגם חלק עצום מהפעולות שאנחנו עושים עם עצמנו, הם גם כן מוצלמות. עכשיו, זה כמו אם תחשבו על גבעה, דיונה כזאתי של חול, ויורד גשם ראשון ונופלת טיפה. הטיפה הראשונה נופלת ותחילה ליפול למטה, יורדת למטה, מתגלגלת באיזושהי צורה די רנדומית. אבל כשהיא יורדת למטה היא כבר מבצעת, היא עושה איזשהו מסלול שקוע טיפ טיפה, נגיד מילימטר אחד, יורד עוד גשם, אז יש טיפות שנופלות במקום אחר, טיפה מסוימת נופלת במקרה באותו מקום, יש לה כבר סיכוי הרבה יותר גדול שהיא תיפול באותו מסלול, שהיא תרד באותו מסלול ותעמיק אותו עוד. וככה זה הולך והולך, וככה בעצם נוצרים נהרות, שבהתחלה זה יכול להיות כמעט מקרי, אבל כשזה <coughs> מתחיל זה כבר ממשיך. ואותו דבר אצלנו בעצם, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת, אם אנחנו לא נמצאים במודעות מלאה באותו רגע, רוב הסיכויים שנעשה מה שעשינו בפעם הקודמת כשהיינו באותה סיטואציה. עכשיו, זה תמיד הפשטה, כי אף פעם הסיטואציה ב' היא לא זהה לסיטואציה א', אבל אנחנו, בגלל, <laughs> אנחנו, כן, אנחנו, כיוון שהמוח שלנו הוא מוגבל, זאת אומרת, והדברים האלה שאנחנו מאפיינים דברים וקוראים להם בשמות ומחלקים אותם למחלקות, זה אחד הדברים הכי יעילים שנוצרו בכל האבולוציה, ואנחנו מובנים ככה כבר, אנחנו אומרים, אה, ah, הבן אדם הזה, הוא דומה לבן אדם ההוא שאז הכרתי, ואם התנהגתי ככה, אז מוטב שנתנהג איתו גם ככה. כמו שהתנהגתי עם ההוא, כי אז זה היה בסדר. זה נפלא על ערבי. זה נפלא על ערבי. גם על יש לזה הסבר מדעי. כן. אני שמעתי מי המצאה של... מאוד. כן. והוא הסביר אז, הסביבה, יש תאים, לא יודעת אם הם תקראים, ועונים, כן, כן, אחר, כן, שאחרי שאתה עושה דבר זה פשוט זיכרון, כן, זיכרון כן, כן, זיכרון שנשמר בתאים האלה, ואז זה מוביל אותך לחזור על אותן נכון, פעולות, נכון, נכון, ככל שתעשה יותר פעולות חיוביות, אז, אז הזיכרון הזה ילך ויחזק, כן, ההפך, כן, כן. כן, אז... זה ממש משהו מדעי, אז באמת הבודהיסטים לא הכירו את ה... את ה... Neuro-science הזה, אבל זה מה שהם טענו כל הזמן, זאת אומרת... זה לא מודעות. זה חוסר מודעות, זה לעשות... בעצם גם אריסטו אמר, הוא אמר, תחרוץ בעצמך את ה... אז תקבע את המצב. כן, כן. אז בעצם, אה... אה... יש גם, אה... קרמה, בואו נגיד, עכשיו דיברנו על כמו ש... נגיד, כמו שצריך לדבר על אבל כמובן שנגיד, אצל אנשים שנולדו בודהיסטים וגדלו בצורה בודהיסטית יש גם קרמה יותר בתור אמונה זאת אומרת לא בתור הבנה כזאת מעמיקה כמו שאנחנו מדברים עליה פה ולמה בעצם האמונה הזאתי כי מצד אחד יש הרגשה שהעולם צריך להיות צודק ומצד שני יש עובדה שיש הבדלים בין האנשים והם לא מוסברים ואז מתחילים לדבר על הנושא של גלגולים כמה <קרמה> זה פעולה שהשאיר לך חותם, כלומר אם לא השאיר חותם זו לא הייתה קרמה כן, אני אגיד עוד יותר מזה הם, הם, הם, הם מדברים כאילו על מטען מטען קרמתי של פעולה ואם היא לא השאירה בך שום חותם אז אין לה שום הם מדברים במונחים האלה, כאילו. אז לו, ש... היא לא קרמה בעצם. היא לא יצרה אצלך, לא שינתה את הקרמה שלך. Okay. כן. Yeah, זה, זה לא רק... זה, זה הפעולה והתוצאה שלה. Okay. אפשר okay. להסתכל על זה מהבחינה. תיכף אנחנו נראה שבעצם אין, אין, אין, אין, אין הבחנה מובחנת, כאילו, בין פעולה ובין התוצאה שלה, okay. כי ההבחנה הזאת היא בעצמה הבחנה מלאכותית. Okay. כי איך אתה מבחין בין פעולה והתוצאה שלה, זה שהוא, לא באמת. לא, כי אולי זה שגונב מהאבק מהזקן הוא מביא את זה לאימא שלו, אולי הוא חושב שזה מעשה טוב? לא אמרתי, אבל עד עכשיו לא אמרתי טוב ורע. אמרתי שאם הוא שדד וזה הצליח לו, אז יש סיכוי שבפעם הבאה שהוא יעמוד מול מישהו ויהיה לו כסף, הוא יאכל אז הוא ישתוד עוד פעם. אם הוא מביא את זה לאימא שלו, הוא תורם את זה למקדש. או שהוא קונה אינפס. אולי אם זה קנה לזה בכלל היה גנב. כן, כן, הוא קנה את זה בשביל להסהיר את זה בעצם למקורי. אנחנו לא מדברים כאלה, רק על התאונה. רק על העובדה שאנחנו צריכים לראות, ושוב, אצלנו. אבל אתה מדבר על כן, זה חיצוני בין אלדי. פעולה שלא משאירה קרמה? פעולה שלא משאירה לא נכון לפי ההתגמות כן, אבל רגע, רק שנייה, רק שנייה, מה התכוונת בדיוק אלי? לא, לא, רגע, לאט לאט מה התכוונת בדיוק? אם יש פעולה שלא משאירה מסוגות כן, פעולה שנעשה מתוך מודעות מלאה. זהו, מודעות לא מוחקת. היא... היא לא מוחקת, היא, גור... היא, היא מונעת, את mm -hmm, מונעת את היצירה. כן, זהו. כן. מוחקת, תכף נגיע לזה, כן. אפשר גם למחוק. <laughs> כן. כן? כן. אתה עומד ברחוב ואתה מתלבט בין ללכת לתחנה הזאת וללכת לתחנה הזאת. אתה פותח את המחשב, כתוב שמה שהאוטובוס הזה יגיע קודם, אתה הולך לאוטובוס הזה, תוך מודעות מלאה. זהו, לא, לא, לא צברת שום קרמה. אם נגיד, אה, אתה יודע מה, ניתן דוגמה טיפשית באותה מידה, אתה הולך ויש שתי תחנות, אתה הולך לתחנה הזאת, שני אוטובוסים נגיד אותו דבר, כי בפעם הקודמת האוטובוס הגיע קודם לכאן, וזה כמובן, בחינה מדעית, זה כמובן מבחינה מדעית, אין לזה שום סיבה לחשוב שזה יגיע עוד פעם, <coughs> אתה עומד בתחנה והאוטובוס <coughs> מגיע לשם, אתה רץ לשם, אתה מפספס את האוטובוס, אתה כועס, ארמה. כי עשית משהו לא מתוך מודעות. זאת הסיבה בעצם. עכשיו, יש דברים, כאילו... אבל אם נגיד אתה לוקח, אתה לא נכון, אתה הולך אני הולכת לאוטובוס לתחנה הזו. אז אתה רואה בצד שהאוטובוס מגיע לשם. אבל הייתה לך, אפשרות להיות מודע? זאת השאלה. כן, שאתה הולך לשם, כי זה אותו דבר, זה לא מקנה, ואתה הולך לשם. אז אתה רואה שכאילו עשית טעות. כן. אז... אבל אם אתה, אם אז אתה מבין שזה המצב. אתה לא כועס. תלוי שתסכל לכם. אם אני אדע שגדלת אוטובוס הבא, יש סיכוי שתפססו באוטובוס הזה, אז מודעות? כן. לא יקרה לך לחשוב. פעמיים, כאילו. למה? פעם אם אתה נגיד עצלן גדול, אתה עוד לא תסתכל בפעם הבאה, באינטרנט לראות, כן, קודם, לא תסתכל. כן. זה שפעם קודמת זה, זה, זה לא קרה, יח... זה, לא יח... כן, זה לא יחוץ לך את, ה, כן. את, ה, כן. את החריץ בראש שאומר ככה צריך לעשות, כאילו ששוב החריץ הזה הוא פעיל ו... <אבל, אבל אם זה אנחנו עומדים באופני באופן... אותה, אותה סיטואציה בדיוק והפעם אנחנו מגיבים עליה לגופו של עניין שלא באופן אוטומטי זה מה שנקרא פעולה שמוחקת קרמה, זאת אומרת, נגיד שש פעמים עשינו פעולה באופן אוטומטי, ובפעם השביעית היינו בפגישה ואמרו לנו אל תעשה את זה באופן אוטומטי, ובפעם השביעית אנחנו עומדים וחושבים מה לעשות הפעם, או נותנים לעצמנו יותר להיות בתוך הסיטואציה, זה בעצם מבחינה מסוימת מתחיל לסתום את החריץ שנכנס לנו לתוך החשיבה, או במונחים נאורופיס פסיכולוגיים, זה קצת מתיר לנו את הקשר שישנו שם, זאת אומרת, את המבנה הזה שנוצר. עכשיו, כמובן שיש המון סיטואציות שבהן צריך את הקשרים האלה, ויש המון דברים שלא צריך כל פעם לחשוב עליהם מחדש, כמו נגיד, לא ללכת לתוך הכביש באמצע התנועה. אבל יש מספיק דברים שאנחנו עושים ורצוי מאוד להיות מודע אליהם כמו, ש... כמו שדיברנו פעם, זאת אומרת אנחנו יודעים שאם יש תנועה מאוד גדולה אז לא רצוי לעבור ברמזור אדום אפילו הולך רגל לו ואם עומד שוטר בצד השני על כמה וכמה אבל, אז זאת אומרת, יש לנו בתוך הראש כבר אה, אה, קרמה או קונדישנינג לא לעבור באור אדום. זאת אומרת, רוב האנשים, רוב האנשים לא התל אביבים, כשהם מגיעים לרמזור אדום הם נעמדים, באופן אוטומטי. עכשיו, בואו נגיד שאין מחלת תנועה, ורואים לכל הכיוונים וגם אין שוטר. האם אני אעצור באופן אוטומטי או שאני אעצור, אני אסתכל, אני אחשוב, אולי אני כן אעבור. אין שום סיבה הגיונית לא לעבור באור אדום אם אין שום מכונית בסביבה. ואין שוטר. ואין מה שוטר, ומצלמה ואין... לפה הולכי עדיין, עדיין לא תופסת, בקרוב. <אז> יהיה זיהוי פנים ותקבלי דוח הביתה, אבל כרגע לא. עכשיו, בואו נגיד שאולי עדיין יש איזשהו סיכון שמישהו פתאום מתפרץ לכביש וזה אז בואו נגיד שהיום יום כיפור, בסדר? <laughs> <laughs> <laughs> יום כיפור, שדרות רוטשילד, הגעתי לרמזור אדום אני עוצר באופן אוטומטי? עכשיו תבינו, זה גם לא אומר שאם אני מודע זה אומר שאני חייב לעבור באור אדום בגלל שאין רכב <laughs> בדיוק, אז אני עומד ויש לי חופש. ברגע שיש לי חופש, החריץ, הקונדישנינג, הקרמטי הזה, הוא נחלש. שזה מצוין, כי זה נותן לי עוד דרגת חופש. אני עכשיו חופשי, לעבור או לא לעבור. כמו... כן, בדיוק. לא מפריד עדיין לא לעבור, כן, כן, אבל זה בא מבחירה, זה לגמרי אחרת. זאת אומרת, הרגע הזה שאני עומד בעצם הרגע הזה שאני עומד ואני מודע למה שקורה עכשיו מה שקורה פה בעצם זה שאני גם מודע לקונדישנינג זאת אומרת אני יודע שאני יש בתוכי איזשהו קונדישנינג שאומר שצריך לעשות כך וכך עכשיו בואו נגיד שזה סיפור כאילו לגמרי טכני בלי הרבה אמוציות <אז> אבל בואו נדבר על דבר שהוא קצת יותר אמוציונלי שם אנחנו יכולים לדבר בצורה חיובית כאילו על ביבי, האם אני שמח באופן אינסטינקטיבי כשאני רואה מה קורה לו לא נגיד? <סיכנס> כי <סיכנס> לפני <סיכנס> זה זה היה האם אני כועס כשאני רואה אותו, עכשיו זה, עכשיו זה, האם אני שמח? אוקיי, אז אני רואה אותו, אני רואה בן אדם בצרות, <סיכנס> אם אני לא מודע אז אני שמח. אם אני כן מודע, אני גם שמח, אבל מתוך מודעות. אבל אני לא... מה זה אומר? מה זה מתוך מודעות? זאת אומרת, אני עומד ואני בודק את הסיטואציה לגופה. אני לא יודעת מה עם ביבי, אבל בסוף הוא דורפל. מה? בסוף הוא דורפל. מותר לי לשמוט אין, אין, אין. קודם כל אין מותר ואסור, יש. יש דבר שעוזר לך ויש דבר שמזיק לך. על פי רוב, אם את שמחה בסבל של אחר, זה מזיק לך. אבל יש כנראה גם יוצאים. גם אם זה במודות. יוצא... זה... כן. זה... מה? גם אם זה במודות. כן, זה כן, כן. עכשיו, מעבר לכל מה שאנחנו מדברים עד עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו כאילו על כל הצד של החוכמה, יש את הצד של ה הצד של הקומפשן, אה דרך אגב רציתי לספר לכם ככה כי בדרך אגב שבסוף החודש מגיע איזה מורה מדרם סאללה שהוא רימפוצ'ה טיבטי, רימפוצ'ה זה המובן המילולי של זה זה אבן יקרה והמובן המעשי של זה זה מישהו שהוא לפי אמונתם גלגול של מורה מאוד מאוד מפורסם. זו גלגול של איזשהו מורה מאוד מאוד מפורסם. נולד בטיבט, חי עכשיו בדהאמסלה, יש לו מתורגמן שהוא בחור ישראלי מאוד נחמד, שמתרגם אותו לאנגלית, וכשהוא יהיה פה הוא יתרגם אותו לעברית. לא, הוא יבין. אם הוא יהיה פה? אם נביא אותו לפה. הוא שהוא יבין. לא, לא, הוא יבין. הוא יבין, הוא יבין. הוא יבין, הוא כי המונחים, כן, הם כמו כהנים איטיים, אבל שמעתי אותו מתרגם לעברית, יש לי טייפ שלו שמתרגם לעברית, בסדר, לא חשוב, בקיצור יכול להיות שאני צריך להביא אותו לפה אפילו, פה פה, פה, כן, לא, הוא, אמא שלו בירושלים ויש לסבתא בראשון הנקרא, אני יודעת אם הוא יפקד אותו, לא, לא, דיברתי עם אמא של זה, היא אמרה שהיא שאפשר, שאפשר להביא אותו, אני יודע בטוח שהוא, שאפשר יהיה, שהוא יהיה לו איזה הרצאה בירושלים, ובטוח כמעט שיהיה לו הרצאה בראש הנקרה, ויכול להיות שיהיה לו גם הרצאה בנהריה, ואם נצליח אז נביא אותו גם לפה. מה שרציתי בעצם להגיד זה לא את זה, אלא שאצלו מה שלמדנו כל הזמן זה רק את הצד של הקומפשן. וזה חשוב, אנחנו גם נלמד את זה אולי בפעם הבאה או בפעמיים הבאות, כאילו לפני שהוא יבוא, שלא יפתיע אתכם, אז שכל הנושא הזה אה, אה, של קארמה, יש לו גם את הצד שאנחנו בעצם, כשהם מדברים, הם בצד הזה של ה כאילו, הם מדברים על נושא ש... מה? אה, כן. לא מילה. כן. אז, אז הם מדברים על, על... כשהם מדברים שם על אה, סיבה ותוצאה, הם אומרים, אם אתה... תהיה עם, אה, אה, קוראים, the state of mind, זאת אומרת מצבים אה, אה, נפשיים חיוביים, אז יהיה לך טוב, ואם אתה אה, תפתח מצבים נפשיים שליליים, אז יהיה לך רע, והמצבים החיוביים זה אהבה, זה שמחה, זה חמלה, זה ידידותיות, זה הבנה, והרעים זה שנאה וקנאה אה. ופחד וכעס, ולכן הם אומרים אתה יכול לטפח את המצבים הטובים ואתה יכול להשתדל להימנע מהמצבים הרעים ובזה אתה בעצם, ועכשיו אנחנו שוב פעם חוזרים לזה, בזה בעצם אתה תשנה את המבנה הנפשי שלך ובעצם זה גם כיכר מה? מה? אתה חושב שאומרים לטוב ורב במובן של מונה ארוך כן, כן, כן, ברור, תמיד, זה מונע סבס, זה הולסם, זה אנ-הולסם, זה מסייע בדרך כלל תפיל אבל גם טוב אין טוב אין טוב, זה מה שהמערבים קוראים לו טוב אבל אין דבר טוב, יש מתאים לו עכשיו, אז אני שוב, אז אני רוצה להגיד שבעוונותינו הרבים, זאת אומרת, התפתחה גם הדעה הזאת שיש גלגולים, וגלגולים בין היתר נותנו, נולדו בשביל להסביר למה יש אנשים שהם מסכנים ויש אנשים שהם לא מסכנים, אז כנראה שבגלגול הקודם שלהם עשו דברים רעים, ואפילו היה לנו עכשיו מורה שהיה בלד"ק, שדווקא פעם הקודמת, לפני 11 שנה, אנשים שסבלו, אנשים שסבלו בעצם, אם הם סבלו אז, כבר רגילים שסבלו יותר עכשיו. זה החישוב אחר, כן. זה חישוב אחר, כן. זה מביא להרבה חוסר קונסיסטנטיות, בעיקר לפי דעתי, אבל נדבר על זה אחר כך, על ה... מי זה זה שמתגלגל מגלגול לגלגול, אבל... אה, אה, אה, אה, אז, אה אז המורה הזה דווקא, בפעם הקודמת שפגשנו אותו לפני 11 שנה הוא היה מאוד אה, גם צנוע וגם אה, אה, אה, נגיד מאוד לא דוגמטי. עברו 11 שנה, הוא נהיה מאוד מפורסם, הוא נהיה מאוד די מלא מעצמו, וגם הוא נתן לנו איזשהו נאום מאוד מדוקדק לגבי מה התוצאות המדויקות של פעולות בגלגול הזה לגבי הגלגול הבא, כמו למשל, <coughs> אם אתה קמצן בגלגול הזה, אז אתה תיוולד אני בגלגול הבא וכולי, ממש הנהלת חשבונות שלמה. <אלה> אז, אז, אז, אז, אז בואו נגיד שיש גם את זה בבודהיזם, אני לא הולך אם הוא מלא בעצמו בגלגול הזה. הוא מאוד קטן. אבל הוא צריך, אבל כן, בדיוק. תשאלי אותו את השאלה, לא, הרואים הוא, אני רואה שהוא לא, הוא לא מורשב. אז הוא דיבר, ולא היה לו, כאילו, ופה הוא, נגיד, כשהוא מספר, עכשיו כשהוא מספר בדיחה, אז הוא מחכה, כאילו, שכולם יצחקו. פעם הוא היה מספר והוא אז זאת אומרת שהוא בעצם, כמו שדלמלו אומר, מבחינה מסוימת, הוא העביר את האושר שלו לידי אנשים אחרים. <laughs> <laughs> הוא, מפקיד, <laughs> הוא מפקיד את אושרו בידי אנשים אחרים, והוא מתחייב, למשל, שאם הוא מספר בדיחה ואף אחד לא צוחק, אז הוא מתחייב לסבול. ואכן, לדעתי, הוא סובל. אבל שוב, לא צריך להגזים, אני קצת הגזמתי כאילו ב... בסיפור הזה. זה הבחור. לא, לא, לא. הוא גם יהיה אולי, אבל הוא היה כבר דרך אגב. הוא היה בברסק הזה. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים, דיברנו על זה שבעצם באופן בסיסי זה איזשהו מעגל כזה. כי אני עושה משהו, יוצר קונדישנינג, כשאני אבוא בפעם הבאה לאותה סיטואציה יש סיכוי שאני אעשה את זה עוד פעם. אם אני אעשה את זה עוד פעם הקונדישנינג יהיה עוד יותר חזק ובפעם השלישית עוד יותר וכולי וככה אני בעצם נכנס למעגל שמנציח את עצמו ועכשיו השאלה איך יוצאים מזה כי בסך הכל אנחנו הופכים להיות מותנים ולא שולטים בשום דבר בעצם ולא לא באליבטיה אז בעצם אנחנו יכולים להתחיל כאילו מהסוף, צריך להפסיק, כאילו צריך להפסיק להיות ריאקטיביים, זאת אומרת לעשות את הפעולות כמו שאנחנו עושים באופן אוטומטי ובשביל זה חוזרים שוב פעם למשוואה הבסיסית, צריך להיות מודע ושוב אני אומר, קשה להיות מודע בסיטואציה שבה אנחנו מושקעים קשות רגשית בואו ננסה להיות מודעים לסיטואציות שבהן אנחנו מושקעים רגשית קלות ושמה נ, נ, נ, נשקיע בעצם את, ה, את המאמץ של, ה, של התרגול זה יתר, זה יתר, או... כי לאט לאט, לאט לאט זאת אומרת אם אנחנו כאילו מחסלים לאט לאט את, ה, את החריצים שהם יותר שטוחים האנרגיה שלנו מתפנה לדברים קצת יותר עמוקים. ו... זה יותר מעניין לנסות על העם. מה? אני רואה, זה יותר מעניין לנסות לשנות את הדברים המאמצים ולרבה יותר... כן, אבל השאלה, הבעיה היא, יכולה להיות שאנחנו ניגש לעמוקים, לא יהיה לנו מספיק אנרגיה בעצם, ואז... ואז נחשוב ואנחנו לא יכולים ונעזוב את הכול. בעצם אנחנו נעשה הצנייה על זה. כן, בדיוק. אז זה, אז, כל אחד מוזמן, כמובן, זה לא ש... אני אומר, זה לא. אז... אז אם אנחנו מצליחים בעצם, נגיד, המילת מפתח זה לנסות להבחין בין הסיטואציה כמו שהיא, וחלק ובס... מהסיטואציה זה גם ההתניות שלנו. זה חלק מהסיטואציה, כי זאת האמת, כי אנחנו באמת מותנים. אבל אם אנחנו מצליחים להבחין בהתניה, זה בדיוק כמו שאנחנו מצליחים לראות את המחשבה. ברגע שאנחנו רואים את ההתניה, היא כבר לא חזקה. היא קיימת עדיין, אבל היא אובייקט. אנחנו לא מזדהים איתה, ולכן יש לנו יותר חופש כן לפעול לפיה או לא לפעול לפיה. עכשיו שוב, צריך להבין שזה לא שאם אני רואה שיש לי התניה מסוימת, אז אני חייב לפעול הפוך ממנה בשביל להתגבר עליה. כמובן, אנחנו צריכים לראות אותה, ואז לקבל החלטה. יכול להיות שבסיטואציה הזאת היא באמת צריך לעשות מה שאנחנו תמיד עושים, יכול להיות. אבל אם אני עושה את זה מתוך מודעות, לא רק שאין לזה מש... תוצאה של קרמה, אלא להפך. יש איזו תוצאה שיש שזה... יותר סיכוי שבפעם הבאה אני שוב פעם אבחן אותה. ואם אני אבחן אותה, כן, ברגע שנכנסת לתהליך, כן, כן, אז כל פעם, ואפילו יהיה לי יותר קל לבדוק, לראות אותה, כי כבר ראיתי אותה פעם, כן. הייתי בסיטואציה מסוימת, ראיתי שיש פה התניה מסוימת, ראיתי אותה, עשיתי משהו, זה בכלל לא חשוב מה עשיתי, ככה או ככה, כמו שאני רגיל, או ההפך ממה שאני רגיל, פעם הבאה שאני אהיה בסיטואציה דומה, יש יותר סיכוי שאני אראה אותה, כי כבר ראיתי אותה פעם, היא כבר אינה משהו כזה ערבילי. נשמע כאילו שבחיי היומיים זה עובדה מאוד קצרה. נכון. כן, נכון, אבל את לא צריכה להתחיל מהכל. אבל יש פעולות שאתה לא אבל אז איפה ההפסנה בין הפעולות שכן ופעולות שלו? לא, לא, את תחליטי, את תחליטי. אין פה, ש... זה לא שאני אומר לך תשמעי עכשיו את יוצאת החוצה ומהרגע צריכה להיות מודעת לכל, לא בואי נגיד ככה באופן מעשי יש לנו שעות ביום, דקות ביום, שיש לנו יחסית חופש, שקט זה לא באמצע הבלאגן ולא פה ואולי לא כשאני נוסע בתוך תנועה נוראית שכולם, לא אבל יש, תעשי את זה שם לא צריך להתחיל כאילו להיות יותר מדי ארביציוני ולהגיד מעכשיו אני יוצא החוצה וכל הזמן אני על המשמר ואני כל הזמן מודע זו החלטה מאוד יפה אבל רובנו יודעים שאנחנו לא, לא נבצע אותה אז איפה בעצם הכי קל להתחיל במדיטציה למה? כי זה כבר זמן ששמנו הצידה זה כבר זמן שבאופן אובייקטיבי יש שקט כי החלטנו שיהיה שקט, אז אנחנו גם עוצמים את העיניים, אז יש לנו עוד, כאילו, מרווח של שקט, ועדיין עולות מחשבות כנראה. עולה מחשבה, בואו נראה מה המחשבה הזאת מעוררת אצלי, מה התגובה שלי, או נגיד שהתגובה שלי המיידית זה, זה איזושהי שיפוטיות. אוקיי, אז אני כבר רואה את זה, זאת אומרת... זה מבחינה מסוימת זה מעבדה שבה יותר קל לבצע את הפעולות האלה שאני מדבר אליהן. מעבדה הזאת אחר כך היא גם יוצאת לחיים וגם אני יכול להגיד שגם אם אני לא נמצא במדיטציה בוא נגיד אני אה, אה, יודע מה שאני נמצא עכשיו בנופש בסדר? אז החיים הם קצת אחרים אז ברור, אם זה איזה מין נופש פעיל כזה, שכל הזמן אני רץ ממקום למקום, אז יכול להיות שיש לי עוד פחות, עוד פחות מקום זמן מאשר זה. אבל בוא נגיד שלא, קורה לפעמים שאנחנו גם יוצאים לחופש כזה שהוא קצת יותר שקט, אז נגיד שמה זה מקום מצוין בשביל להפעיל את המודעות. או נגיד זמן, דבר שאנחנו עושים כל יום אפילו בצורה מאוד מאוד שגרתית, נגיד רחיצת כלים. זה איזושהי פעולה, אולי לא נורא ארוכה, ו... אבל זה, אתם יודעים מה המקלחת למשל, כשאנחנו במקלחת, אז כאילו כפוי עלינו עשר דקות או רבע שעה, שכאילו אנחנו לא עושים כלום, זאת אומרת, בסדר, אנחנו רופאים את הראש, אנחנו <laughs> <laughs> רוחצים את הגוף, אבל אם נסתכל על זה, אז <coughs> אנחנו נמצאים במצב <coughs> שהוא יחסית מאוד מאוד שקט. אנחנו, אפילו אם יהיה טלפון, סיכוי טוב שלא נשמע אותו וכולי, אנחנו כמעט, אז את זה באמת אפשר להפוך לזמן שאנחנו מסתכלים. אז בוא נגיד, אז אני רגיל שאני מתחיל עם אוזן ימין ועובר לאף, ואחרי זה רוחצת אוזן שמאל, ואחרי זה פה, ואחרי זה שם, בואו נראה. אז בסדר, אין לזה איזה מטען רגשי, אני מקווה, <laughs> יותר מדי עמוק, אבל אנחנו יכולים לראות שיש דברים, שאנחנו עושים, נגיד כאילו בצורה, לא אגיד כפייתית, כי זה לא מתאים פה, אבל בצורה מאוד מאוד שגרתית בלי לשים לב. אז הנה יש לנו פה כבר סיטואציה, ברור, זה לא... הרגילים, זה לא... מה לשנות הרגלים? זה הנקודה? לא לשנות אפילו, לראות, לראות שאנחנו עושים משהו מתוך הרגל. זה לא לשנות, זאת אומרת, אין פה ציווי כאילו לעשות ההפך. זה לא שאם אני קודם רוחץ תמיד את אוזן שמאל ואחרי זה את אוזן שמאל, שאני עכשיו צריך בכוונה לרחוץ קודם את אוזן שמאל ואת אוזן ימין. זה שיטה אחרת, לא משלנו. אני צריך לראות את זה פשוט, ולקבל החלטה. אני יכול לקבל החלטה. לראות אותו כן, בדיוק. להיות ראויון דאזלזל. כן, כן. אני יכול... אה, <אח> כשתהיי לת... מודעת לזה, כן, אז תגידי שאת, שאת, שאת רוצה לשנות. ואת היא יכולה. ואת יכולה. את לא... עכשיו, אם, אם מישהו נכנס לתוך מין שטאנץ כזה, שהיום הוא הולך לשנות ארבעה דברים, יש כאלה פטנטים, היום אני הולך לשנות ארבעה דברים, אני לא אעשה את זה, ואני לא אעשה את זה, ואני אעשה את זה ההפך, זה מבחינה מסוימת שטאנץ כמו האחרים. אני מדבר רק על להיות מודע. להיות מודע מה אני עושה באופן אוטומטי וכשאני מודע לזה שאני עושה את זה באופן אוטומטי אני פותח את האפשרות לעשות את זה אחרת אני רק פותח את האפשרות ואני יכול להשתלם עושה זה יותר סימן שצריך משהו כזה כאילו גם לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא אם אתה יכול אז כן, זה יהיה טוב. אז בזה, אז בזה, אבל הרצפט שלי הוא קצת אחר. זאת אומרת, הרצפט שלי פה אומר, אל תנסה יותר מדי בזמן של משהו כזה להתגבר עליו או מודע אליו. זה גם בסדר אם אחרי זה תהיה מודע לתמיד. עכשיו, אחרי זה זה אומר, למשל, אתה אומר, שוב, שאם זה משהו נורא נורא רגשי, אז יכול להיות שאחרי יומיים אתה תבין מה קרה שם, ויכול להיות שאחרי זה אתה אחרי יום תבין, ואם זה קצת פחות רגשי, אולי חמש דקות אחרי תבין, מתי שתהיה מודע זה בסדר, ואם תהיה מודע, יש סיכוי טוב שבפעם הבאה אתה תהיה מודע יותר יותר קרוב לזה כאילו. עכשיו, דרך אגב, ב, ב, אם אתם זוכרים שדיברנו על הנושא של, ה, של הפעולה ואיך משלימים אותה כאילו, אז אם אפילו עשית פעולה והשלמת אותה ומיד אחר כך הבנת שהפעולה הייתה לא נכונה, זה בעצמו כבר מוריד את המטען הקרמטי של הפעולה. ולעומת זאת, אם עשית פעולה, נגיד כאילו, לא נכונה, פעולה שגרמה לך לסבב, אבל בשביל להשקיט את עצמך, אתה אחרי זה אומר, אה, זה בסדר, זה הגיע לו, אני בסדר גמור, אני חבל שלא נכנסתי לו פעמיים, <laughs> כל זה, כל הדברים האלה דווקא מגבירים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המטען הקרמתי, כאילו, של, ה, של הפעולה, ו... ושוב, מבחינה מסוימת אמנם זה בשוליים, כי העיקר זה הכוונה והפעולה וההשלמה של הפעולה, אבל עדיין, כאילו, זה לא, כאילו, זה לא ברמה של, של קתולים, כן? שאומרים, תבוא ותכפר, אתה יכול לכפר על ההבנות שלך, אם תתוודה ותגיד לכומר, והכומר יגיד לך, תעשה ארבע פעמים זה, אז מוחק לך את, ה, את החטא. על המקור, ממש לא, אבל זה כן קצת מקטין את המטען של זה. אם נגיד מישהו אמר לך, אבל נפל לך האסימון. זהו, למדת שהיית תגובה לתגובה שלו, כן. עכשיו, אם היית מודע לזה... אם אתה תקפטל במצב הזה מה שאתה אומר זה שכאילו ברגע שאתה מודע לזה, אז באותו רגע אתה קולט את זה, אתה מבין שאתה לא רוצה להגיד. כן, נכון. אבל האם זה נכון לעשות תיקון בשיחה עם אותו בן אדם? לא יודעת להגיד שהבנת שהגעת, אתה צריך להשתמש. לא. זאת אומרת, איך זה שאתה הגעת למודעות, אז אתה יודע שבעצם, מה נהיה השינוי? כן, כן, כן, זה לא, לא, זה בדיוק, ברגע שפתרת את זה עם עצמך, זה בפעם הבאה, כן, כן, עכשיו שוב, אם הבן אדם כן יש לו מרמור, כן, הוא יחד, הוא יחד, הוא יחד, הוא יחד, הוא יחד, הוא יחד, הוא זה כבר להחזיר את המקום שלו. את רוצה לעזור לו? זה כבר קומפשן, זה כבר לא וויזדום. הוויזדום אומר, זה מעלה לך ריזה? כן, רק ככה נשאר לקבל נקודות, אבל אתם מבינים את ההבדל? ארבע קומפיישן זה כמו שקוראים לזדור. רגע, אבל מה זה כל הוויזד וקומפיישן? אה, אוקיי, בסדר, סליחה, בסדר, אז רגע, כאילו, כללית. בעצם, הבודהיזם באופן בסיסי טוען שהבודהיזם עצמו זה כמו ציפור, יש לו שתי כנפיים. כנף אחת זה wisdom והכנף השנייה זה compassion זאת אומרת ה... לכל דבר אתה יכול לגשת את מזווית החוכמה ההבנה המעמיקה או מזווית החמלה 아, ו... חוכמה, זה... חוכמה זה הבנה <חוכ> לא מודעות זה שניהם מודעות זה הגוף של הציפור <חוכ> אבל, <חוכ> אבל <חוכ> <חוכ> החמלה אז בואי אני אגיד כאילו משהו שדווקא נזרגדתה אמר ואני יכול להוכיח את זה אבל אנחנו נעזוב רגע את ההוכחה הוא אמר ככה אם אני מסתכל על העולם בעיני החוכמה אז אני רואה שאין שום דבר ואני שום דבר אם אני מסתכל על העולם בעיני החמלה אני רואה שאני הכל מבינה את ההבדל? הרי ו... הוא אומר ובין שני הדברים האלה נעים חיי ויש איזשהו רבי שמצוטט בספר אור הגנוז של פובר שהיה אומר ככה אני הולך תמיד עם שני פתקים בפ... בכיס אחד יש פתק שכתוב עליו בשבילך נברא עולם ומלואו ובכיס השני יש פתק שאומר, הרי ני עפר ויפה. Mm. שזה פחות או יותר אותו דבר. אז זה, הקומפשן בעצם מסביר לך שלא רק שאתה צריך לחמול על אחרים, אלא אתה בעצם מבחינה הגיונית צריך לחמול עליהם, כי אין ביניכם שום הבדל. וכמו שיד ימין לא תעשה פעולה שמזיקה ליד שמאל, כי היא מבינה שהם ביחד, אותו דבר אתה צריך להבין שאתה ואחרים הם אותו דבר בעצם, שלא לדבר על זה שאם הסביבה שלך היא רעה, ממורמרת, עצבנית ורע לה, רוב הסיכויים שגם לך יהיה רע. אז זה מצד ה-compassion. מצד החוכמה, הזו, לא בדיוק למדנו את זה בסיבוב הזה, אבל הטענה שאין אני. וגם אין אחרים וכל מה שיש לנו בראש זה רק דעות אז זה הצד השני אז בקיצור זה שאני אומר על קומפשן מצד אחד ועל, על, אז כשאני למשל אומר אה, אה, יש כזאת מדיטציה שמאוד מקובלת שאומרת מי ייתן ויהיה לי טוב ואני אתפח את המצבים החיוביים ומי ייתן ולידידים שלי יהיה טוב והם יתפקו את המצבים החיוביים. ומי ייתן ולכל העולם יהיה טוב והם יתפקו את המצבים החיוביים. זה compassion. זאת אומרת, זה החוכמה, כאילו תגיד, אתה סתם, סתם מבלבל במוח, כי... אז צריך תמיד להבין, אבל, אבל זה חשוב להבין שזה בבודהיזם, ובאופן בסיסי מאוד, אי אפשר רק להסתפק בחוכמה. למרות שאנחנו, בוא נגיד, כאנשים מערביים, וגם אני, כאילו, מבחינה אישית, זה הרבה יותר מדבר אליי. אבל, זה לא מספיק. אני מסכים. אז, לפחות אני מודע. אז, רגע, אתם יודעים מה, בעצם... אם למישהו... אז יש למישהו שאלות? אז תזרקי למה. זה דרך אגב על השאלה שלך, לא, נראה, אני צריכה ללמוד ממש להבין לא, אבל מה שרציתי לשאול. על הזרעים של החוזורים. כאילו, מה שאני מבינה זה המילה מודעות, שאני צריכה יותר לחקור אותה. כאילו להבין את זה יותר ביומיום. לתרגל את זה. כן, אותו. לתרגל את זה, זה נראה לי. כן, אבל כן. אם זה ענה לזרע שאנחנו זורעים, אז אני לא... והזרעים הוא אצלנו. ובעצם כל פעולה שאת עושה, משאירה אצלך איזשהו חותם. גם אם עשיתי פעולה שהיא, יכול לא שלילית, Yeah. אז, אז בגלל שלא הייתי מודעת לזה, זה נשמע קצת, איך אומרים, מציאו אותך מכל מיני סיטואציות, אני יכולה להגיד עכשיו אני מודעת על מה שעשיתי, אוקיי, וכאילו... yeah. okay, אז אם אתה עושה איזשהו מעשה, yeah. בוא נגיד סתם, נכנסתי במישהו uh, במכונית, וזה היה בחנייה, לא היה אף אחד, ברקתי. לא שמתי פתק, לא... כן, הוא מזדור, כן. ואז חשבתי, וואי, זה לא היה בסדר, עשיתי את זה, כאילו, יש בי איזשהו מקום של מודעות, שאומנם עשיתי, ונמצאתי, רציתי לצאת, לא להסתבך, כל מיני סיבות, אבל כאילו, המחשבה שלי עכשיו היא בסדר, כאילו, להם... כן, שאני אהיה בסדר פעם הבאה, אולי אני אעשה מעשה טוב, אני בעצם חומלת עליו, כאילו עשיתי את עצמי עכשיו. ראשית כל את יודעת למה זה קרה לך? עם למה זה קרה לי? כן. עשיתי רוורס ושמתי בהילוק ראשון. זאת אומרת שלא היית מודעת. אוקיי. כל דבר כזה, נו, אולי הייתי מודעת לבוא. רגע, רגע, אבל אנחנו צריכים להבין. במיוחד אם יש שמה. כן, בכלל אומרים שאם את ממש מודעת, אז את לא יכולה לעשות דברים רעים. ואם מישהו יכול אני אומרת, הוא יצבן אותי, אז אני לא הייתי מודעת. אוקיי, אז על זה דיברנו, ואין לך שום הצדקה אמיתית להגיד, יצבן אותי. יכולה להגיד, הוא אמר משהו, ואני החלטתי להתעצבן. אוקיי, אז, אז רגע, אז פה עשיתי מעשה שהוא, כולם מסכימים שזה לא בסדר, פגעתי ברכב, הייתי לא מודעת, זה אנחנו מבינים? א', לא כולנו מסכימים. לא, לא, בוא נגיד, אני הייתי לפני שלושה שבועות עם הנכדות שלנו בלונה פארק, כאילו בנהריה. עכשיו, שם הנוסעים במכוניות ומתנגשים. אז שם להתנגש זה כן בסדר. בוא נגיד עוד משהו, נגיד שאני נוסע עם איזושהי גרותה לא נורמלית, ואני פוגש עוד איזה גרוטה לא נורמלית ואני עושה לה סריטה. אין שום דבר באמת גרוע. אלא אם אנחנו חושבים שהמכונית שלי היא נורא חלק ממני, אני מזדהה עם המכונית שלי ואני מעריך שההוא גם כן מזדהה עם המכונית שלו ושרטתי אותו. אז זה נהיה פעולה רעה, אבל כשלעצמה. זאת אומרת, נגיד שאני הולך ברחוב יש לי בעיה אדגיר ואני עושה ככה פס על, על הכביש זה מפריע למישהו? לא ואם אני הולך עם מסמר ועושה ככה על הכביש? גם כן לא ואם אני הולך עם מסמר ועושה תלוי למישהו תלוי באוטו? תלוי. כן תלוי באוטו תלוי באוטו, נכון? זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות... מה זה "תורידות"? זה אולך? מה? תראה לי את זה. היא באה ל-700 שריטות. כן, כן, תעשי לאוטו שלי שריטה, אני מבטיח לך שאני לא אראה את זה פשוט, אז זה לא יפריע לי. אבל היא התכוונה למשהו שכן. אה, בסדר, אז למה זה מפריע לו? בוא נגיד שאם עשיתי למישהו שריטה, והמחיר של השריטה הזאת, בינינו, אצל הפחח, זה 50 שקל. האם אני מרגיש כאילו שעשיתי למישהו נזק ב שקל, או הרבה יותר מזה? אבל השאלה היא, הנקודת מצב זה אותה? כן, אני. אני. אז אם לך, זה לא מרגיש. כן. אוקיי. אז בינינו זה בעיה שלו. עכשיו. והיא הולכת לטפל בזה שזה לא יהיה כן, נכון. כן, כן. כן, אבל אם... כן, בדיוק, צריך תמיד לחשוב גם על זה, כאילו, אבל מבחינת הוויזדום, לגמרי, לגמרי, בעיה שלו, שילך ללמוד בודהיזם. כן, זה מה שאני אומרת זה. אבל מה, אבל אם את יוצאת מתוך הנחה שהוא עוד לא למד, כי עובדה שזה אכפת לך. אז מה שאני אומרת בעצם, אין לזה תשובה. אין תשובה. אבל מה שחשוב להבין, להתלבט, זה שיש פה... רגע, במקרה שלי, אז מה? כשעשיתי נזק הלכתי, ואחרי זה הייתי מודעת לזה. הרעיון זה, אז לא ילכו כמה פעמים, כמו בפעם הבאה. תפקי אוטו אותם, והיא... אותו. בואי נגיד ככה, אם תהיי מודעת, לא תדפקי אותו. אבל אני עכשיו לא רק מודעת 100%, ואז היא מודעת אחרי זה, ואז לא תעשי פעולה עוד תחשבי. כן. אלה תחשבי. לא תסתכלי כמה זה, זה, תעשי את כל הסיפור. עכשיו תחשבי, תחשבי, תארי לעצמך שעשית את זה. בואי נגיד ככה, עשית את זה והלכת והייתה לך הרגשה נוראית. עכשיו, בפעם הבאה שתעשי את זה, את תעמדי רגע. ראשית כל, את לא תברכתי. תעמדי רגע, בהנחה שהוא לא בדיוק מגיע. ואז את יכולה להחליט, נגיד, יותר כדאי לי לשים פה פתק ולהגיד לו את זה. ואני, אני אצא עם זה הרגשה יותר טובה. אתה מבין בשלם, מבינה. או נגיד, בכלל, כיוון שיש לי ביטוח מקיף, <laughs> וזה מתחת ל... <לה>, וזה מהנדמה הזה <coughs> שלי, אז בסדר, אז זה יעלה לי כאילו ככה וככה, אבל זה לא... את מבינה, אבל את עושה את זה, מה שאת עושה, מתוך מודעות. אם את לא מודעת, אז את יכולה, נגיד, באופן אינסטינקטיבי לברוח. ואחרי זה, זה יכול להשאיר לך המון, הרבה מעבר לנזק האמיתי, זה יכול להשאיר לך המון, המון. <אח> כן, כן, למה? כי את ישר חושבת, אם מישהו היה עושה לי את זה, והיה בורח, וואו, וואו, וואו, וואו. אז... <laughs> טוב. מה? כן. רגע. לא, אבל הוא יהיה פה שבועות, אז אני לא יודע מתי.